Eta erran bezala, eh, ba, endaiako bizitokio, etxe bizitza publikoa zitzeekin barra dugu, izan ere, ba, oroita raziko duen, eh, endaiako gazteasambladak simbolo bilakatu zuen sasiko gaztetxearen egoitza, hori hau den APHPA, eh, Parisek Ospitalen jabetzako eraikina eh, ba, sasiko gaztetxea, eh, izan duzena eh, erosi duten, eragun publikoek eh, abita tiruro gehitalau, ba, bulegoak hartu deliberaren arabera, ba, eraikina osoki, eh, bizitoki soziala egitera bideratuko bute orain, eta horren inguruan, xetasunak biltzeko, eh, Iker Elizalde, Departamentuko Kontsejaria eta ba, ofize irurogeita lau, eh? ba, Bule Gortako Administrazio Kontseiluko kidea dugu gurean. Iker, gaixo? Bai, agotan. Erran bezalaen, daian lurrere ez tira soberan, egia san, eta e, alakoetan, ba, olako proiektu bat garran, bere garantzia hartzen du. Dua Bai, bere garrantzi hartzen du. E, Bona, bada, ala ere urteak etxe bizitzari dagoki honez, ba, Bagabiltzala horren aldeko borrokan, pasaden urtean 2008an bozkatu zen endaiako irigintza planaren ber, berrikuspena eta kari hortarat, jadanik garaian, autetxia bainintzen endaiako errikoetxean, bataila hori eraman genuen eta besteak beste, bat Orion, ze joen edo da joen, kokatua da joen, etxe horren inguruko ezta bai da. E, ba bildua delako beste proiektu orokorrago batekin zonalde horretan, e, eta initzek ikusiko zutena ba, zasekek eramaten ari dena. Hor ba, trukaketa desente izan ziren, Barne mailan eta adostasun uh, bat lortu genuen, eh? ez adostasun oso bat baina bat bai, uh, Orioko etxegi bizitza horri buruz hau da uh, onartzen ginuen gehiago eraikial zaitea lur horren baitan, baldin eta, Euneko euna etxe bizitza eskuragarria guk horrela deitu nahi diogu zen gaur egun ikusita etxe bizitza horrean dauden zaitasunak etxe bizitza eskuragarriak ba, etxe bizitza sozialak deitu taktuak dira beraz hortik nik gustu dut ongi urretzeko nola iristen giren gorko gaurko proiektu ontarat, hortik abiatzen da eta deslotu zen beraz proiektu audiokop proiektua aspiren etxe bizitza uh -huh. aipatu duzun etxe bizitza hori eta zasekek eramaten eramaten duena eta uh, pasaden uh, pasaden ostegunean Ba, of San Katrek berretsi zuen bere administrazio konttziluan proiektu horri bide ematea. Bo, erosketa eh, bozkatu bozkatu egin zen eta hor hogeita etxe bizitzako proiektu baten baten aintinean gira, parte bat alokairuan eta beste parte bat jabegoan orain ja, gerozta ezagunagoa den uh, behegez, eh? bai gerozulitek mm -hmm. dispositibo horren uh, bitartez. Mm Hongi -hmm. da, eta hori, hor, e, endaiarrek bukanein bote aukera, edo endaiarrak ez ezzike, ez zike eskualdekoak? Bai, hor, uh, normalki, jabekoan diren uh, proiektuak uh, ik ehuneko ehuna bertako bertako hei, zuzendua zuzenduak dira, eta etxebizitza alokairuzko etxebizitzari buruz baita ere gehiengo bat ahala izanen da, hortan badako ofizozankatzen betan atribuzio komisio bat eta horrek du nola azpait erabakiko batdozirren arabera. Gero estatuak ere baditu hor bere esku hartzeak, Bainan, e, bai, aurre ikusten aldugu, bederen jabegoan goan direnen entzat, oiek euneko eun e, endaiar edo, edo bertan, e, bertatik eien dozirrak pausatuko dituztenak, dituztenen artean, erabakiko dela. Eta ordoan, importantea da, eta hemendik mesutxo hau zabaltzea, e, nahi baldin bada okera bat izan e, etxe bizitza oietako batean sartzeko, ba, dozirrak behar dira pausatu. Bai, e, bereziki, iabei kontinentezat Joan Barda office 54k web web orritat eta hor badago dozirra, dozirra hartzeko eta pausatzeko aukera eta baita ere CC seri yakinaraz Ibarzayoba desmarcha horretan sartu, sartu sartu dela ba nahituenak bere burua aurkeztu hmm. beraz dudarik gabe <laughs> mesuau hau, e, ba, dozirrak pausatzeko nikuste dut gainera Bon, eh dela baita ere gazteei bide bat ematea proiektu horretan beti ere ba ba egen, egen diru iturriak zeintzuk diren eh jabekoan iakbegoazari girelarik, baina, baina nik uste dut, barda, lehenik desmartza hori abiatu. Hugu bizitoki sozial edo eskuragarri, e, aipatu bezala endaian, e, badako puru ba, baina egia da, beno, endaian e, beharrak haundiagoa ba direla, uste dut dosiarrak haipatzen bituzula, ez dakit bat pertsuna edo familia badirela halako ba, alako e, es, etxe bizitza eskuragarri baten zain edo e, nahian e, beharrak haundiagoa dira Ez dakit, e, endaian espreski, Euskal Kostalde osoan eh, eh, eman denez, eh? beno, ba, eh, arazo bat bada, baina endaian es, espeso ki. Bai, uh, endaian eta esan duzun bezala, eh? Euskal Kostalde osoan uh, galdeen uh, departamento osoan galdean uh, erdia Etortzen da Euskal Kostaldetik, beste erdia, beste eremu osotik, beraz. Hor, e, agerikoa da, arazo larri baten aintzinean girela, horren e, aintzinean e, zerregin, zen askotan salatzen salaketa egiten duhu, guk, Askiarki izan dugu eta guk diotanean, bada, Erriuskal eh, Baiko militanteak, eh, implikatuak giren lekuetan, eh, bi, bi zera ikusten ditugu, eh, bereziki instituzioei begira. Alde batetik, etxe bizitza sozialen kopuruak emendatu egin dira, ba ditu tresna eta tresna guztietan. Hau da alde batetik tokiko irigintza planetan ezin dugu segitu berrogei batean jakinik, yakınik 160ak alko lukela etxe bizitza sozial bat eskuratu. Beraz guretzat aski argi da 160 eta gero badago beste beste maila bat. Lotua dena herriekine, eh? dena herri euskal elkargoarena. Nun hor ere hi eh, etxebizitzaren plan plan estrateko bat bozkatuko da, eh, eta hortan ere beharko litzateke helburu ba, horiek horietara eh, eh, joan eta hain batean ere bigarren etxebiziitzaei uzten zaien eh, leuaa asoz ere... Eh, murritzakoa izaitea. Hori da, bat. Baina hori, bakarrik ez du, du eragin erakinik izanen. Horrekin batean berko da, eta behar da, lur eh, estrategia, estrategia azkarra. Eta podere publikoek berko dute horretan eh, diartun. Eta endaian, bada orain urte batzuk eh, proposamen eh, bat dugula maiga inean, eh, eta eh, espero dugu nozbait entzuna izanen dela, Lur estrategiak loturadu irigintza pranarekin, nun badira deia aurre ikusita eh, hainbat lur eremu etxe bizitza sozialari eh, eh, ematea. Donk, oiek, bederen oiek, horrietatik hasita asita, oiek diruztatu edo jakitea ze balio lukete. Eta ondotik ikustea ze finanzio bindu bide ditugun. Or, badugu bat aski argi, aski erresa dena ulertzeko, dela, bigarren etxe bizitzen gainiko uh -huh. zerga, eh, Endaiako herriko etxeak emindentze berri bat bozkatu du. Eh, pasa den e, aurten sartuko dena azerean, e, datorren datorren urtean, uh -huh. bon, be diru horren parte handi bat bederatu barko litzateke, lurra berreskuratzera. Eta ez ustea, eh, azken finean promotoren esku etxebizitzaren politika. Gaur egun, gaur egun eta azkenengo urte luzetan promotoren esku utzi utzi eginda bai etxebizitza pribatua, baina baita ere etxebizitza sozialaren eh ekoizteko ardura. Guk esaten duguna da behar dela, instituzio publikoek behar dutela hori eien hartu eta politika azkarrak izan horren inguruak. Finantzamenduak gero behar dira aztertu eta hoietako bat. Mm -hmm. et un mila euro geio sartuko dira endaiako herriko etxearen uh, budjetan zerga ga gainditze horrek, horren bitartez bambi, mm -hmm. hori eta hori zen garaian lege hori plantan ezarri zen horre, lege horren filosofia zergatzea bigarren etxe bizitzak hau da Izza, uh -huh. Bat baino gehio dutenak, ez dutenak erabiltzen, hori da ere ez zera eh? e, argi esateko, eta sartzen zen diru gehigarri hori, kakotzen artean, bideratzea, etxe bizitza etxe izanen diren etxe bizitzak ekoizteko ongi da zen daian gainera ustegote ez dakite bigarren etxe bizitza ta hutsa kontuan hartuta uneko berrogei ingurukoa omentzen, ez zen ba, ba. argi dago bueno euskal kostaldea ipatzen genuela ba, turistifikazioaren ondorio bat badela ez azken batean ba, urte aipatzen zen une urte luzeetako desoreka e, eta desoreka hori e, ezin dela urte batetik bestera edo egun batetik bestera ez horrekatu hori hori argi dago baina neurriak hartu hartu, hartu behar dira, hori da. Bai, bai, bai. <risa> argita garbi. Ongi da, ba, momentuz, e, esamezala, horioko ba, proiektu nekin geratzen gara, e, hogeita amabost, e, bizitoki, e, sozial, ez dakite, EPEak aipatu e, behitezke o zehose ditagartzearen? Horain, momentuz, gaude lehen fasean, hau da ofis 64 horrek berdu jabe Jabetu uh -huh. <gir> e, horretaz, nik esango nuke hogeita e, zei jabetez, eta ari girela, gero uh -huh. proiektua e, e, eraikitzeko baimen, eta guzti hori martxanez arri uh -huh. enpresak izendatu eta bar, hogeita amasei jabetez, uh -huh. nik uste e, proiektua... E, proiektua gauzatuko mm -hmm. gauzatuko dela azken gauza bat ez dut aipatu e, Asmoa bada edo bezat proposamena egindu ju hor office 64 baita ere e, ikustea zein henetan etxe alokairuzko etxe bizitzaren parte bat e, bideratzen alko diren edo eta egokitu e, APH-ko e, egoiliar batzuei uh, zuzentzeko, aukera emateko, haien ba, autonomia uh -huh. ere autonomia maila ebaluatzeko eta gero ba, ba, hospitaletik etxe bizitza hortara, eta etxe bizitza hortatik ba, etxe bizitza uh, etxe bizitza batetara joatea. Beraz, uh -huh. hori momentuz uh, aztergai dago, harremanetan uh, jarribarko dira bi instituzio oiek, bainan uh, uh, esperantza dugu proiektu hori, uh, barne bilduko duela ere bai, ba, ba, elbarritasun larria duten hmm. uh, hainbat, uh, hainbat draguen. Ongi da, ba, beharrak bituzten, eh, ba, e pertsonentzako formulak, formulak bilatzen beti. Ba, momentuz horrekin eratuko gara, Iker, esker mila, eh, guran izanagatik. agatik. Bai, mi eskerztu on. egin. Eh. Onda izan.